בעזרת השם נדבך, ספר לקוטי תפילות, תפילה ג', מיוסד על תורה ג' ולקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, הבוחר בדוד עבדו וזרעו אחריו, והבוחר בשירי זמרה. שנזכור בהחמיך וחסדיך הגדולים את שכינת עוזיך, אשר נדדה ממקומה כציפור נודדת מנקינה. עתה תקום תרחם ציון, כי עת לכננה קבעה מועד. ותקים ותגביה את כנסת ישראל מנפילתה. ותעזור אותנו ברחמך רבים, שנזכה להרים קול זמרה, למען יהיה לנו כוח לסדר לפניך זמירות, שירות ותשבחות בקול רגילה ורנן. ונגינותינו ננגן כל ימי חיינו בקול נעים וערב כאשר אהבת. ותעזור לנו לעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יומם ולילה. וכשם שמסרת תורתך הקדושה למשה עבדיך, וביום למדת עם התורה שבכתב ובלילה תורה שבעל פה, כן תעזרנו ברחמיך הרבים ללמוד ולהגות בתורתך הקדושה תמיד, שנזכה ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה יומם ולילה. ריבונו של עולם, זקנו ברחמיך הרבים, שיהיה לנו כוח להתגבר על השינה, שנוכל לנדד שינה מעינינו וללמוד בכל לילה תמיד שישים מסכתות עם הגמרא הקדושה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ולעסוק בהם לשמה. קום מרוני בלילה לראש השמורות, ועל ידי זה יימשך עלינו חוט של חסד. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו היא מתפילה לאל חיי. ותעזור לנו על ידי זה, שלא יזיק לנו לעבודתנו, שמיעת קול זמרה וניגון משום אדם שבעולם. ואפילו הקולות הפגומים הבאים מציפורים האחוזות בפח, אל יהיה להם כוח להזיק אותנו ולבלבל אותנו מעבודתנו חס ושלום. רק תיתן לנו כוח להעלותם ולבררם ולהקימם, להחזירם אל הקדושה, ותקים את סוכת דוד הנופלת. וברחמך הרבים תעורר חבצרת השרון, נשיר בכל נעים גילה ורנן. ותמלוך אתה, אדוניי, מהרה לבדך על כל מעשיך, ולקוים מקרא שכתוב, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. ותזכור את עמך ישראל אשר נפוצו בגויים, ואת בית מקדשך החרב מעין יושב. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שעת אפרוכיה את מזבחותיך, אדוניי צבאות מלכי ואלוהי. וישב כהנים לעבודתם ובין מדוכנם לשירם ולזמרם, וישב ישראל לנבאם. ותן לנו שכל וחוכמה דקדושה, שנזכה להמשיך עלינו עול מלכותך תמיד, ולגלות מלכותך ואדנותך לכל באי עולם. וכיסא דוד מהרה תכין, חיש קל מהרה תביא לנו את משיח בן דוד, נעים זמירות ישראל. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, ואז נשיר ונזמר ונרנן לפניך כל ימינו. ויקוים מכך שכתוב, אדוני להושיעני ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני במהרה בימינו, אמן.